Namna msuko wa nywele aina ya twende kilioni na vitunguu ilivyotumika kama ramani katika harakati za kutoroka utumwani. Makala hii itaanza kwa maongezi mafupi baina ya msusi na msukwaji. Mama Msusi, leo nimekuja kunisuke nywele za mkononi. Mama Mteja, karibu sana, kusuke mtindo gani mpendwa? Mama Msusi, nisuke mtindo Unaondana na shughuli, maana na harusi yapo kishokutwa tu. Ndogo mtazamaji naamini nimeweza hata kidogo kugilizia maongezi ya mama zetu wakienda kupendezeshana nywele zao. Na fahamu ya kuwa, maongezi ya mananthari haya yanaweza yakawa mapana ama mafupi zaidi ya haya. Lakini, swala la nikosuke mtindogani lazima liwepo, kinachchoshangaza, Ni pale mama zetu au dada zetu wanapojibizana swali hili kwa kutaja mahali ambapo mtu atakapoenda au monekano ambao anataka kuupata. Mfano mama mteja alipomjibu mama msusi ni suke mtindo unaoendana na shughuli nayokwenda. Inakuwaje mitindo wa misuko hii hutofautisho na mazingira fulani Je, ni kwa kuwa mitindo hii hushiria vitu tofauti tofauti nam, mitindo ya nywele za Kiafrika kwa hapo zamani ilitumika kuwa sheria vitu vingi sana. Tukilinganisha na siku hizi, mitindo hii ilikuwa ina umuhimu na yenye kueshimika sana na jamii tofauti tofauti za Kiafrika. Watu wengi wanafahamu ya kuwa mitindo ya misuko hii imimehawahi kuokoa maisha ya wengi. Cha zaidi watu wengi hawajui majukumu. Usika ya misuko hii katika mapambano ya uhuru ambao watu wengi wa asili ya Kiafrika na dunia nzima hunufaika nayo. Mitindo ya misuko ya nywele za Kiafrika imekuwa kama taswira ya urembo wa Kiafrika na maisha yake kwa muda mrefu sana. Jamii nyingi za Afrika zimekuwa zikisuka mitindo hii kuonyesha jamii ya mtu atakayo, hali andoa, mali alizonazo, mamlaka, wadhifa wa kijamii na dini. Kwa lugha ya kigeni, misuko hii huitwa huitwaCorose. Conhn yenye maana ya mahindi kwa lugha yetu. Ila katika nchi za Caribbeanbin huko Marekani huita misuko hii, Canrose yenye maana watumwa wa pandaumiwa Slaves planting sugarcanes. Mitindo ya nywele hizi kwenye nchi za Kikaribin zilikuwa zinasuko kuanzia kwenye ngozi ya juu ya kichwa kisha husukwa kwenda juu kwa kutengeneza umbo kama la safu ulalo ya mahindi huku kwetu tunaweza tukaita ni suku ya vitunguu wasomi na watafiti mbalimbali wa kihistoria wamegundua michoro wa kipindi cha umri wa mawe yenye wanawake wa Kiafrika wakiwa wamesuka mitindo hii kwa miaka 3000 kabla ya Kristo huko kwenye plateo ya tasili iliyopo kwenye jangwa la Sahara watafiti Bia ameweza kugundua michoro mbalimbali ya Waamerika takriban miaka 1000 iliyopita wakiwa wamesuka nywele hizi. Barani Afrika utamaduni huu wa usukaji nywele ni maarufu zaidi kwa nchi zilizomo kwenye pembe ya Afrika na Afrika Magharibi. Kihistoria, mitindo hii ya nywele ilikuwa haisukwi na akina mama tu, wanaume nao katika jamii za Afrika walikuwa kipendelea kusuka nywele hizi. Mfano mzuri wa wanaume hao ni wafalme na wapiganaji maarufu wa nchi ya Ethiopia, Yohanes zune na tewa dozu wa pili. Sasa ni namna gani mitindo ya nywele za Kiafrika ilichangia kwenye biashara ya watumwa ya TransAtlantic. Unaambiwa wakati wa biashara ya watumwa ya Atlantic watumwa wengi ambao wengi wao walikuwa ni watu wenye asili ya Afrika walilazimishwa kunywa nywele zao kwa lengo la kutunza udhanifu na kutenganishwa na mila na desturi na tamaduni zao wachache waliobatika kutofungwa mikono na hamri hii waliendelea kusuka nywele zao kwa mtindo ule ule wa vitunguu tena vilivyokazwa haswa ili kuhakikisha ya kuwa wanakuwa na muonekano safi na nadhifu kwa muda mrefu jambo la pekee ambalo mimi na wewe tunaweza tukawa tumepitwa pale tulipokuwa tunasoma historia hii ya utumwa huu wa Atlantic ni kwamba watumwa hawa walikuwa bado wana uhuru wa kusuka nyele zao walikuwa wanatumia misuko hii kama njia ya mawasiliano baina ya wao wenyewe na pia kama ramani za njia za kutorokea mashambani na nyumba za watekaji wao Watafiti wa kihistoria wamebaini kuwa tabia hii ya kutumia misuku ya nywele kwenye harakati za kukata utumwa ilitumika sana na watumwa waliokuwa wametekwa na kuhifadhiwa maeneo ya Amerika ya Kusini. Mfano, nchi ya Colombia kuna nyaraka za kihistoria ziligunduliwa na zikamtaja Benkos Bioho, mfalme aliotekwa kutoka Afrika na Wapotajis na kufanikiwa kutoroka na kuanzisha kijiji chake kilichoitwa San Basilos de Palenque, hukoa kaskazini mwanchi ya Columbia mnamo karne ya 17. Katika kijiji hiki, bwana Bioho alianzisha luhayake yake na utaratibu wa wanawake wa kijiji chake kutengeneza ramani ya njia ya mawasiliano kupitia mitindo ya nywele zao. Utaratibu huu ulikuja kuwa na msaada mkubwa sana kwa Waafrika kwani watumwa walikuwa hawapewi vifaa vyote vya kutunza kumbukumbu. Kumbu, na pia Kama makaratasi na ushirikiano kutuma ujumbe baina yao na kwa watekaji wao basi kwa haraka sana mipango yao kutoroka ngegundulika. Njia hii ilitokea kuwarafigi sana kwani haikuzua maswali mengi kwa watekaji wao. Kwanini ni kwa sababu utumiaji wa nywele katika njama hizi za utorokaji ulikuwa unajulikana na wa Afrika pekee kwa muda huo hapa wa swahili tungesema wa Arabu, wa pemba wajuana kwa vilemba. Mtu mmoja mwenye asili ya afro aliwahi kuzoza na shirika flani vila habari huko Washington. Mda wa utumwa nchini Columbia misuko suko ya nywele ilikuwa imetumika kutuma ujumbe flani. Hivyo kulikuwa na misuko inawashiria kutaka kutoroka ambayo tulikuwa tunaita de Parties. Huu msuko ilikuwa kama vidunguu vinene vinye kuanza kama mnyoosho bilivyosukwa na kukazwa sana na mikia yake hubano kwa juu kwa mafungu msuko mwingine ni mnyoosho wa kukaza ili upindishwe pindishwe kichwani minyosho hii ilikuwa inawashiria barabara za kukutania wakati watumwa takapotoroka kwenye nywele pia watumwa wa Kiafrika walikuwa wa dhahabu ndogondogo na mbegu za mazao mbalimbali mbali, ambazo walikuwa kizitegemea kuwasaidia baadaye watakapokuwa wamefanikiwa kutoroka. Naamini itafika siku watafiti wa kihistoria wataweza kupata taarifa zaidi kuhusu mkasa huu katika maeneo mengine ya dunia hasa kutoka bara mama la watu wenye asili ya nywele hizi. Upana huu wa taarifa, utasaidia vizazi vya leo na vizazi vijavyo kufahamu ni jinsigani mababu zetu na mabibi zetu waliweza kuishi na nywele hivi. na naweza kusema na forai kuona watu kama mama msusi na mama mteja wanavuendeleza utamaduni huu kwa kusuka mitindo tofauti tofauti ya nywele za asili. au wewe mpenzi mtazamaji una maoni gani jua hili. Na hiyo ndiyo historia fupi ya nywele,